51. Про саботаж мрій. Годард був не зовсім упевнений, що бачить, коли перед ним з'явився кваджили. Блискучі білі вежі уздовж краю петловідного архіпелагу? Його першою думкою було, що це нова ендура. Можливо, її збудувала таємна кабала агентів, готових вирвати в нього контроль над цвітом. Але підлетівши ближче, він усвідомив, що ці шпилі взагалі не були будівлями. Він почав червоніти від люті, коли до нього дійшло, чим були ці споруди і як вони з'явилися. Спершу звинувачення Анастасії, потім взаємне звинувачення Аліг'єрі, тоді осуд не лише з боку його ворогів, але й від дедалі більшої кількості тих, хто стверджував, що вони його союзники. А тепер проти нього повстав навіть Шторм. Саме це воно і було. Ляпас від Шторму. Як він посмів? Годдард присвятив своє життя захисту цитаделі жінців, а Шторм, таємно змовившись з Анастасією та дзвоном, побудував ці кораблі, демонструючи до нього зневагу. Якщо вони злетять, то, Годдард знав, це покаже світу його знищення. Ні, цього не можна терпіти. Куди б не прямували ці кораблі, їм не можна дозволити злетіти. Увага, увага! Якщо ви не на борту корабля чи не на його помості, то маєте негайно полишити зони запуску, інакше згорите. Повторюю, ви згоріте! Не повертайтеся до своїх домівок, шукайте прихистку на заході на курорті в Батоні, чи сідайте в човен і прямуйте в океан! Фарадей з Мунірою залишалися в бункері, де вони чекатимуть на запуск. Тепер вже було неможливо знати, що відбувається зовні. Вони чули сигнал тривоги, вони чули оголошення Лоріана, тоді Сікори. Сітра з Рованом поквапилася дізнатися серйозні ситуації, але не повернулася. Фарадей навіть не попрощався з ними як слід. Тоді, коли на кораблях почали зачинятися люки, Фаредей запечатав бункер, зачинив внутрішні сталеві двері і сів з мунірою, очікуючи на сигнальний гуркіт під час запуску кораблів. Все буде гаразд, сказала йому Муніра. Кораблі злетять, а світ отримає нагадування того, що ще може трапитися. Але Фаредей похитав головою цього ніколи не буде. Навіть якщо кораблів течуть, вони будуть єдиними. Годер про це попіклоється. Його приберуть, наполягала Муніра. Ви його приберете. «Я вам допоможу!» «Але хіба ти не бачиш, завжди буде ще один Годдард!» Фарадей, поглянув на крихі сторінки, написані жінцем да Вінчі. Той вирвав їх із свого щоденника і заховав тут, щоб ніхто не знав правди. Що жінці-засновники, сяючи в зерці всього, що Фарадей вважав істинним, вбили одне одного. Муніро, що з нами таке? Що змушує нас шукати такі високі цілі, але нищити підвалини? Чому ми завжди маємо саботувати пошук власних мрій?» «Ми не ідеальні істоти. Сказала Муніра. Як ми взагалі можемо стати частиною ідеального світу? Це там космічні кораблі? Вирядчився Мендоза. Годард його проігнорував. Підвіни нас ближче, сказав пілоту Годард. Тоді спробував підняти вгору чотири інші літаки, скориставшись рацією, але не зміг. Упродовж останніх півгодини в мікрофоні лише пищала статика, а телеметрія літака шалено коливалася. Пілот із гвардії Клинка, який був там лише задля годиця, навіть був змушений перебрати на себе ручне пілотування. Жниця Рент стала позаду Годдарда. «Не зводьте очей з призу, Роберта!» – сказала вона. «Ви прибули сюди по Анастасію!» Він розлючено до неї повернувся. «Не смій вказувати, яка мене тут ціль! Я робитиму все необхідне без твоїх безглуздих Без «Безглуздих?» – ні з ким, наче гарчання росомахи голосом повторила вона. «Я єдина, що стоїть між вами та вашими ворогами, але насправді він у вас всього один. Той розлучений хлопчіска, як там його звати? Карсун Луск!» Він міг тоді визвіритися. Він міг вдарити її за це, але не зробив цього, використавши останню на своєї стриманості. «Ніколи більше не повторю цього імені!» – попередив він її. Вона відкрила рот, наче щоб збираючись залишити останнє слово за собою, але все ж стрималася. «Мудро!» А тоді, ніби краєвид перед ними був недостатньо гнитючий, пілот повідомив Годарду ще одну погану новину. «Ваша світло, літак верховної клинкині Пікфорд вийшов ізі строю, як і верховного клинка Гамерстайна. Тобто вийшли зі строю. вириснув Годард. Пілот завагався, боючись викликати людь Года на себе. Вони розвернулися, вони відступають. За мить їх також покинули літаки заступників Франклін та Ніче. Підібгавши хвости, ті тікали налякані можливістю захоплення цих кораблів і шторму. Відпустіть їх, мова Орен. Відпустіть їх усіх, нехай ці бісові кораблі летять, і вони більше не будуть нашою проблемою. Охоче погоджуйся. підтакнув Мендоза, наче бодай які слова тоніста мало значення. Годард проігнорував їх обох. Його покинула східна і західна Америка, а ще двоє з його заступників. Гаразд. Він розбереться з ними пізніше, але наразі він мав намір уполювати більшу здобич. Дотепер опукла зброя, що теліпалася під крилами, була лише для вистави, попередження тих, хто міг чинити йому спротив, а тепер він, як ніколи, радів, що вона була там. У нас достатньо озброєння, щоб самотужки підірвати всі ці кораблі. Враховуючи Мевері кісендвінтери і всю іншу зброю, я певен, що так, ваша світлосте. Тоді, коли вони зробили широке коло над островами, почав злітати перший корабель. Збий його. сказав Годдард. Але я лише гвардії Клинка, Ваша світлосте. Я не можу збирати. Тоді покажи мені, яку я маю натиснути кнопку!» Лоріана побачила запуск першого корабля з клітки портального ліфта, що піднімався до її судна. Вона побачила ракету за кілька митій до зиткнення. Корабель ледь відлетів зі свого помосту, як в нього влетіла ракета і розірвала з такою силою, що знищила всі дерева, випаливши цілий острів. Вона була непевна, який це був острів, бо від шоку втратила всі свої орієнтири і була така приголомшена, що ледь відрізняла, де верх, а де низ. Тоді двері ліфта з гуркутом відчинилися, показуючи вузький прохід до відчиненого люка, але ніхто не рухався. Люди навколо неї продовжували витріщатися на підірване судно, котре продовжувало вибухати. «Не зупиняйтеся!» – сказала вона їм. «Ідіть до люка! А якщо ми наступні?» – запитав хтось. «Тоді ми загинемо, а тепер заткніться і рухайтеся. Вона ніколи так ні з ким не говорила, але зараз ситуація вимагала різких висловлювань. Вона змусила всіх йти перед нею, а тоді повернулася. Вона, напевне, не мала цього робити. Літак, з якого вилетіла ракета, різко опустився. Почав злітати ще один корабель. Він полишив свій поміст, здавалося, наче він вирветься. А тоді з літака запустили другу ракету. Вона пролетіла над усією лагуною і поцілила в другий корабель якраз нижче носа. Все судно вибухнуло, наче масивна граната, а шрапнель розлетілася в різних напрямках. Ударна хвиля від вибуху дісталася Лоріани, відкидаючи її назад у люк, і люк негайно зачинився, запечатаючи її всередині. «Готуйтеся до запуску!» – почула вона слова Цироса. Вона подумала, чи він взагалі знав, що двоє його братів вже загинули. Грейсон і Джері попливили лагуну на моторному чомні, щоб спостерігати за запуском. Вони були не єдині. В широкій лагуні нижчого атолу розташувалися десятки невеликих суден, наповнені людьми, які не встигли на кораблі чи вирішили ризикнути з жінцем. Вони були майже за три милі від узбережжя, коли вибухнув перший космічний корабель, і дивилися в приголомшеній тиші, як літак зробив коло і атакував другий корабель. Грейсон місно схопив Джеррі за руку. Вижити в цих вибухах було неможливо. Він не уявляв, хто був на якому кораблі. Неможливо буде й дізнатися, хто загинув. Літак зайшов на наступне коло, але Гуркіт заповнив повітря голосніше, ніж будь-які вибухи. Ще один космічний корабель і ще один. І ще почали злітати. Це було неймовірне видовище. Кораблі навколо них піднімалися догори і залишали за собою димові хвости, що здіймалися в небі. Але навколо них крутився жнецький літак, і Грейсон з Джеррі підготувалися, чекаючи на наступні ракети, чекаючи, що більше кораблів буде уражено в польоті. Маючи зачинений люк, Лоріана знайшла собі місце і пристигнулася тугим ременем безпеки. Тоді заговорив хтось із сусіднього сидіння. Мені страшно. Вона повернулася і побачила, що це був жнець. Той, що носив джинс. Морісон, хіба не так його звали? Але в нього вже не було персня, лише бліда смужка на пальці. «Це була погана ідея», – мовив він. «Я знаю, що я жнець, чи принаймні був, і я б не мав боятися. Знаю, що це тупо, але мені дуже страшно». «Це не тупо», – сказала йому Лоріана. «Я цілковито нажахана». «Справді? Жартуєш? Я така налякана, що ледь втримуюсь, щоб не вздюритися». І з іншого боку від себе вона почула. «Я також». «А тоді ще хтось вигукнув «І я». Лоріана поглянула на Моррісона, змушуючи себе усміхнутися. «Бачиш, всі ми до біса налякані!» Моррісон усміхнувся їй у відповідь. «Я Джим», – сказав він, але завагався. «Ні, ні, насправді мене звати Джоель». Але перш ніж вона змогла сказати ще щось, запрацювали двигуни, вони піднялися, і їх сповнив гуркіт і рев. Тож Лоріана простягнула руку і схопила його лише, щоб зупинити тремтіння своїх рук. Рован із Сітра щойно вилізли з вантажівки, як вибухнув перший корабель. Коли це трапилося біля обраного ними корабля, принаймні десяток людей поспішали до одного з двох портальних ліфтів, і вони побачили, що над головами в них пролетів літак, темно-синій і поцяткований зірками. По них прийшов Годдард. Він прийшов по них усіх. Нам варто поспішати, сказав Рован. Не те щоб я зупинилася, аби повитріщатися», – відповіла йому Сітра. Перший портальний ліфт вже підіймався, але інший був відчинений і чекав на них. Вони ще й досі були десь за 50 ярдів, коли ракета влучила в другий корабель, цей вибухнув ще сильніший за перший, розкидаючи шрапнель на всі біч. «Не дивися!» – заволала сітра. «Просто біжи!» Але Рован подивився. І побачене з такою чіткістю втаврувалося в його свідомість, що переслідуватиме його до віку. В їхньому напрямку летів здоровий шматок палаючого металу. Перш ніж він зміг навіть закричати, той зі страшним скреготом впав на землю, вбивши десь в пів десятка людей праворуч від них, а інші менші шматки падали навколо них, наче метеорити. Сітра бігла щодуху, тепер вона була за 20 ярдів від мосту. Рован спробував її наздогнати. Він намагався. Він побачив, що от от трапиться. Побачив траєкторію палаючого шрапнелі і пірнув за нею. Він був недостатньо швидкий. Він просто був недостатньо швидкий. Годард завжди полюбляв збирання зблизької відстані, але доки дивився, як запускалися ці ракети і детонували ці кораблі, лише після легенького натискання його пальця на кнопку, він усвідомив, що може до цього звикнути. Це так було заери смертності. Бути в транспортному засобі, створеному для вбивства, і справді вірити, що твоє життя і життя всіх твоїх близьких залежало від того, чи натиснеш ти на цю невеличку кнопку. Вбий чи бути убитим, Шлях смертних? Це мало для нього химерний, але привабливий символізм. «Це надзвичайно!» – сказав Мендоза. «Як ми могли не знати, що це відбувається?» У них на очах почали злітати ще більше кораблів. Принаймні десяток, наче це була якась фестивальна гра. Він має збити їх усі, виграти найбільший приз. Єдине питання полягало в тому, який корабель збити наступним. Рувон спробував зупинити потік крові з рани сітри, але йому не вдалося. Вона просто була занадто велика. Шматок палаючого металу завбільшки з бейсбольний м'яч пробив діру в її боці і пролетів наскрізь. Він знав, що не може нічого для неї зробити. Не тепер. Не в цей жахливий момент. Але буде спосіб це виправити, якби він лише зміг дістатися з нею на корабель. Вона поглянула на нього, спробувала щось сказати, але він не зміг розібрати її слів. "Сказав він їй. Не хвилюйся, я з тобою". Він підняв її і поніс до портового ліфта який занадто повільно піднімався боком корабля, доки вгорі продовжував кружляти літак Годарда, шукаючи свою наступну ціль. Відбувся запуск наступної хвилі кораблів. Тепер Годард мав в потенційних цілей, якщо він буде достатньо швидкий, то ще був шанс збити більшість із них. Тоді його увагу привернуло щось внизу. Корабель ліворуч від них ще й досі на майданчику. Звісно, було складно роздивитися, але на проході між містком до відчиненого люка того корабля було дві постаті. Чи то була його уява, чи то там справді блиснуло щось бірюзове, розвертаючись перед ним, наче прапор. «Так, так, це воно!» Хтось ніс постатю бірюзовому проходом до люка. І це був дуже конкретний колір. О, всесвіт ніби винагороджував його. «Отам!» – сказав пілоту він. «Забудь про інших, я хочу оцей!» Хоча він не міг чітко розгледіти, ким була та друга постать у проході, але глибоко в серці він знав. Він безсумнівно знав. «Я знищу тебе, ровене!» Я знищу вас з Анастасією єдиним ударом. Це буде моїм останнім присудом для вас. Я спопилю вас таким пекельним полум'ям, що для вашого виковічення навіть не залишиться праху. Пілот різко накренився, і Годдард підготувався запустити ракету. Рован побачив, що просто на них летить літак, поки силкувався нести сітру проходом до люка. Він майже міг читати думки Годдарда, відчути його божевільний шал. Це закінчувалося сьогодні. Просто зараз. Так чи інакше. Він із сітрою просунувся крізь люк і ще не зробив це, люк заблокувався. Він перехопив зручніше сітро на своїх руках, а коли михцем побачив її очі, то зауважив, що в них зникло світло. Її ушкодження були занадто серйозні. Вона тимчасово померла. Хтось допоможить мені! заволав він, кладучи сітро на підлогу. Цирусе, зайнятий, сказав цирус. Краще тримайтеся. Рован спробував гамувати свою паніку. Все буде гаразд. Тимчасово мертва це ще не мертва. Сказав собі він. Женці могли остаточно померти лише завдяки самозбиранню, а це означало, щоб не зробив з нею Годард, циррус її відродить. Нехай вона проспить найгірше і прокинеться за день чи два, коли всі їхні біди залишаться позаду на блакитній крапці, яка зникатиме в сповненому зорями небі. Його приголомшив оглушливий смертоносний рев. Воровано так сильно цокотіли зуби, аж він подумав, чи не можуть вони повипадати з його рота. В нас влучили. заволав хтось поруч із ним. В нас влучили. Тоді Рован відчув таку важкість, що ледь міг рухатися. В них не влучили, це був зліт. Тож він тримав сітру однією рукою, а іншою рукою обхопив ремень безпеки Крикуна, тримаючись з усієї сили, на яку лише був здатен. Маневри пілота виявилися занадто різкими для Мендози. Він знову прив'язав себе ременем безпеки і неодноразово виблював. Жницю Рент теж нудила, але на це були цілковите інші причини. Вона трималася і впродовж усього часу залишалася поруч із Годд Їхня ціль була визначена, що й не запустила ракету. Погляд Года був сповнений тріумфу та рішучості. Айн ненавиділа той погляд і понад усе хотіла прибрати його з Годдардового обличчя. Тож вона дістала ножа і зібрала пілота, що, певно, було не дуже хорошою ідеєю, але їй не подобалося, як він на неї дивився, наче боявся, що вона може його зібрати. Тоді, перш ніж Годард навіть устиг зреагувати, вона повернула лезо до нього, відтинаючи його аорту від серця. Швидко, чисто, мінімальна шкода. Прохрипів він. «Що ти?» Тоді вона нахилилася ближче до нього і прошепотіла на вуха. «Не хвилюйся, Роберте. Це лише тимчасово. Я обіцяю, що ти недовго пробудеш тимчасово мертвим». Рент пробулькотів Мендоза. «Що ви робите?» «Це вже зроблено!» Це було не заради порятунку кораблів «Шторму». Айн було цілком байдуже на них. Це було заради власного порятунку. Якби Годдард попідривав ці кораблі в небі, світ незабаром би дізнався. Їй вже було відомо про інші злочини чоловіка, тож вона не дозволить, щоб її засудили як співучасницю в ще в одному. Її ім'я було поєднано з його іменем стількома шляхами. Настав час звільнитися. Тепер вона буде відома як жниця, яка його зупинила. Рент навіть не уявляла, як пілотувати літак, але їй потрібно було робити це недовго. Вона лише мала тримати його відносно рівно, доки вони полишать зону перешкод, тоді за справу візьметься автопілот. Але їхній краєвид затьмарив стартуючий корабель, котрий хотів збити котри Ан якусь мить гадала, що вони можуть в нього врізатися, але натомість вони потрапили в його вогняний хвіст. Вона викинула мертвого пілота з його сидіння і перебрала на себе керування. Важелі пручалися, вона спробувала вирівняти літак, але він був занадто пошкоджений і швидко втрачав висоту. відв'язався. У рятувальну капсулу! заволав він. «Худко!» Знаючи, що вона вже ніяк не могла врятувати літак, вона схопила тіло Годарда і потягла його до рятувальної капсули, де було вдосталь місця для них у трьох. Але коли Вини з Годдардом опинилася всередині, вона викинула звідти Мендозу. «Пробач, – сказала вона, – тобі доведеться скористатися наступною». Тоді вона зачинила люк, катапультувалася і дозволила Мендозі насолодитися його невеличкою щасливою спіралью смерті в море. Зліт виявився значно інтенсивнішим і різкішим для сестри Астрід, ніж вона очікувала. Їхній корабель був на одному з найвіддаленіших островів. Вона майже запізнилася на запуск, але добрий самарітянин на швидкісному човні якраз вчасно її туди доставив. Двигуни запустилися перш ніж вона встигла до кінця пристебнутися ременем безпеки. Перша хвилина була найгіршою, а від'єднання ракети-носія було схоже на вибух. Вона не раз думала, що їхня подорож скінчиться ще до початку. Впродовж уже цього, цього часу жінка інтонувала, але навіть не могла чути себе через рев двигуна. Коли від'єднався останній ярус, гуркіт припинився і запала така тиша, що в неї аж у вухах дзвонило. В неї піднялося волосся, лоскочуче обличчя. Вони були на вагомі. Вони досягли вільного падіння. Астрід відстебнула свій пасок безпеки, відштовхнулася від сидіння і розсміялася від радості. «Вітаю!» – сказав Цирус. «Я радий сказати, що в нас був цілковито успішний запуск. Ми на шляху до Арії». Астрід повернулася, готова зустрітися з іншими пасажирами свого корабля. Це були нетоністи. Але це не мало значення. Вона була певна, що впродовж років за її лідерства вони почують вібрацію. Але на її подив сидіння в її відсіку були порожні. «Астрі, тобі необхідно знову пристебнутися», – мовив Цитрус. «Я отот -от ініціюю бочку. Відцентрова сила створить подобу гравітації, я почекаю, поки ти будеш готова». Вона відштовхнулася, щоб краще роздивитися пускову палубу. Порожнім був не лише її відсіки з сидіннями. Всі вони були порожні. «А де інші?» у відсіку», – сказав Цитрус. «Ні, я маю на увазі живих. Я про решту екіпажу». «Пробач, але, враховуючи неочікувану поспішність нашого виліту, ніхто не встиг прибути на борт цього корабля». Астер схопилася за її новогомий пасок безпеки і потягнула себе назад у своє сидіння, намагаючись цілком усвідомити почути, поки штучна гравітація притискала її до сидіння. Від бочки в неї паморчилося в голові і трохи нудило, але вона усвідомила, що це не тому. «1683 роки!» «Я б для тебе кількох мертвих», – сказав Цирус, – «але боюся, що це неможливо». Шторм наполягав на єдиному правилі, котрі я мушу виконувати. Мертвих можна оживляти лише коли ми прибудемо, щоб я чи будь-хто з живих не мали спокуси змінити дані нашої подорожі. Наш дорогоцінний вантаж мусить залишатися дорогоцінним вантажем. Астрид зацепеніло кивнула. Я розумію. Але хороші новини полягають у тому, що ти можеш користуватися цілим кораблем. Багатьма центрами відпочинку, спортзалою, тут є різноманітні ресторани і повністю укомплектована віртуальна система занурення, щоб ти отримала досвід перебування в лісі, на пляжі чи в будь-якому обраному середовищі. Але я буду одна. Насправді ні, відреагував Цирус. В тебе буду я. Я не можу запропонувати тобі фізичної компанії, але знаю, що це ніколи не було твоїм найвищим пріоритетом. Тобі, звісно, доведеться залишатися живою впродовж всієї тривалості подорожі, але я зможу це організувати. Астрид довго це обдумувала. Вона, зрештою, вирішила, що їй ніяк не допоможе шлях жалю до себе. Доки тоністи відмовлялися від нанітів і будь-якої форми продовження життя, саме цього від неї очікували зараз. Дзвін привів її на кваджелин. Грім вирішив, що вона буде одна, а тон жадав, щоб вона жила до прибуття на арію. Це була воля Тона, сказала вона Цирусу. Для мене прийшов час прийняти те, чого неможливо уникнути. Я захоплююся твоїми переконаннями. Вони роблять тебе сильно, можна навіть сказати, трансформують тоді дай мені причину продовжувати жити». «І ти продовжиш, – сказав їй Цирус, – і ти будеш задоволена. Я поставлю собі за мету підтримувати твій хороший настрій протягом всіх років в нашої подорожі. Наш корабель може не пережити мандрівки, але якщо переживе, то подумай, що це означає, Астрид. Ти справді станеш матір'ю твоїх людей». «Матінка Астрид, усміхнулася вона. Їй подобалось, як це звучало. А в бункері жнець Фарадей з Мунірою не так почули, як відчули запуск кораблів. Це відбулося, сказав Фарадей. Тепер ми можемо продовжити займатися своїми справами тут, на землі. Так, погодилася вона. Але які саме це справи? Це було складне питання. Фарадей знав, що може припинити переховуватися і кинути виклик новому порядку. Він навіть може успішно заспокоїти теперішній хаос і знову повернути подобу пристойності в цитадель жінців. Але навіщо? Перетягуваний канат залишиться на місці. Зрештою, знову постане новий, новий порядок і відріже ноги всім їхнім ідеалам. Настав час вдатися до іншого способу. На панелі перед ними, утримуючись на місці подвійним замком, знаходився двозубчастий перемикач, підписаний просто матричний передавач. Він, як і сам передавач, нагадував камертон. Фарди розсміявся. Жарт над усіма ними. Вітання глибоко розчарованих засновників. Ми й досі не знаємо, що він робить, сказала Муніра. Хай що воно таке, це буде не ідеальне рішення. Тож давай приймемо неідеальне. Тоді він знову простягнув її персня. Я знаю, що ти від нього відмовилася, але хоч раз, і ніколи більше, маєш побути жницею Варсавією. Тоді ти зможеш повернутися в бібліотеку Олександрії, а я переконаюся, що вони ставитимуться до тебе з повагою, якою ти заслуговуєш. Ні, – мовила Муніра, Це я в цьому переконуюся. Вона взяла в нього перстень і одягнула собі на палець. Тоді жнець Фарадей і жниця Варсавія склали пальці в кулаки, вклали діаманти на перстняк в заглиблення на панелі і потягнули вимикача. А над ними палав острів пекельним вогнем, що його спричинив підрив першого корабля. Будинки, дерева, все, що могло палати, перетворилося на шалене полум'яне буйство, наче атол знову став краєм вулкану. Тоді убік ковзнув важкий люк на плато, котрий не відчиняли впродовж сотень років, і крізь язики полум'я піднялися два зубці величезного передавача. Він зафіксувався і надіслав назовні повідомлення. Воно було призначене не для людських вух, тож його не почули і не відчули, навіть попри те, що воно було неймовірно потужне. Проникаючи. Сигнал тривав лише мікросекунду. Один різкий імпульс гамма-радіації. Гамма-промені. Хоча дехто міг би посперечатися, що це ля -бомоль. В бункері Фарада із Мунірою відчули вібрацію, але вона надходила не від передавача. Вона надходила з їхніх рук. Фарадий поглянув вниз, щоб побачити, як у його персні з'являються тоненькі тріщини, наче на кризі ставка, що тане. «Не дивися!» Високий дощ, що надруски розриває тонкий кристал, імпульс гами променів розтрощив їхні діаманти, а коли вони поглянули вниз, то каменів не стало. Залишилися лише порожні оправи, а вздовж їхніх кистей потекла огидна чорна рідина зі слабким металевим запахом. «То що тепер?» – поцікавилася Муніра. «Тепер, – мовив Фарадий, – ми почекаємо і побачимо Жнець Сідні Пусуела був зі своєю верховною клинкинією, коли луснули їхні персні. Він шоковано поглянув на свою руку. Тоді, коли знову перевів погляд на верховну кленкіню Тарсілу, то здавалося, що в неї обм'як увесь бік її тіла, наче в її мозку трапилася якась масивна кровотеча, якої не могли відновити її на ніти. Він подумав, що, можливо, це був шматок діаманта. Може, той розірвався з такою силою, що уламок застряг у неї в мозку, але вхідної рани не було. Вона видихнула свій останній тремтячий подих, як дивно. Якби зглуздо. Незабаром тут з'явиться амбудрон, щоб відвести її на відродження. Але амбудрон не з'явився. У Фулкрум Сіті, на даху вежи цитаделі женців, розлетілося ціле шале через силу сотень тисяч діамантів-жанців, які вибухнули всередині. Скло і шматки кристалічного карбону дощем посипалися на вулиці внизу, а темна рідина, що була в усерді кожного діаманта, випарувалася на вітрові. Езра Ван Оттерлоу навіть близько настояв до персня женця, Але вже за кілька годин після їх руйнування він відчув, що в нього так німіє рука, що аж впустив свого пензля. Відчуття знайміння перетворилося на біль в усій його руці та плечі. Тоді важкості в спині, котра поширилася на груди, і йому було складно дихати. Він раптом опинився на землі. Він навіть не пам'ятав, як упав. Це було, наче земля підвелася, щоб схопити його і ляпнути ним донизу. Біль в його грудях продовжував зростати, все навколо почало темніти. І в ту мить його інтуїція підказала, що це був кінець його життя. І що він не повернеться. Він же не зробив нічого, щоб це заслужити, правда? Це раптово скорочення його серця було не тим, з чим можна домовитися. Воно не розрізняло між хорошим і поганим, воно було безстороннім і невідворотним. Він ніколи не стане тим художником, яким хотів бути. Але, можливо, існували інші художники, які виживуть після цього болю в серці, хай чим він був. Можливо, вони віднайдуть той запал, якого він так і не знайшов і створять шедеври, які викликатимуть у людей сльози, точно як було з творами мистецтва в еру смертності. Саме за цю надію він тримався, і вона втішила його, допомігши прийняти свою кончину. Заповідь дзвона «Вставайте!» – посеред грізного грому вигукнув дзвін. «Вставайте і полиште це місце, бо я облаштував для вас місце в небесах». Тоді дзвін став у коло вогню і, простягнувши руки в пекельні язики полум'я, він підняв нас в утробу Небесного Царства, де ми спали, доки тон не покликав нас переродитися. Ми ніколи не забуваємо, що дзвін залишився на землі, щоб мати змогу приносити надію та інтонувати тому стародавньому зраненому світу пісні зцілення. Всі радійте коментар Вікарія Симфонія. Саме це піднесення з пекла є ще одним з наших основоположних вірувань. Вчені мають різні точки зору щодо багатьох речей, та ніхто не сперечається про істину піднесення. Лише про її інтерпретацію. Але такі речі найкраще відслідковувати до найперших історій. Ми можемо впевнено сказати, що коло вогню відноситься до коліс візника, поки він переносив сонце удовж, уздовж небоскрилу, крадучи його в Старого світу і переносячи на Арію, таким чином залишаючи те місце в темряві. Ми й досі віримо, що дух дзвона править служби та співає на тій тьмяній старій землі, бо вони потребують його значно більше, ніж ми. Аналіз симфонії Кодою Сімфонії занадто покладається на усні традиції. Піднесення з бекла може означати багато речей наприклад, виверження вулкану, котре змусило наших підземних предків вийти на поверхню та перше побачити зорі. І просто сміховина думати, що візник вкрав сонце. Насправді, наші найславетніші мислителі наразі вірять, що можуть існувати інші візники, а не лише один, який тягнуть сонця уздовж численних небосхилів, чи, можливо, візників взагалі не існує. Але якою б не була правда, я знаю, що ми її колись дізнаємося, і це буде причиною загальної радості.